Eta batoze minutuetan urruñara, eh? urruinduko gara. Asteburu luzea baitute bertan, ostia lehan dakizuen ez, bera, bueno, bertxo eh, saio horrekin, eh? baina larun batarekin ere ez diratzean geratuko, eh? Euskal Herrian Euskaraz eh, taldeko urruñako, eh, taldekideak. Izan ere, Euskaraz bizi eguna, edo Euskaraz bizi egun txikia, eh? deitu dutena, ospatuko baitute, eh? egun osoko egitaragoarekin Eta horren inguruan baxietasunak eh, piltzeko, gure estudioetara nior bilduta, Gabi Tarrazpe. Eta iso? Gero mozongi? Ongi, bai. Menoa. Lanieanez, azken egun hauetan pentsatzen gut astebururako euskagarbiziguna edo egun txikia, zergatik? Bai, egun, txik, egun txikia beraz deitu dugu baiola egin zelako egun handia edo baina azkenan ez da haintxikiaia geratu. Ongi, da zein pizkate zuen helburua. E, ba, larumateko e, jarduera edo bai, gaitarago horrekin guztiarekin? Bai, ba sinpleki erria biltzea proiektu hoten inguruan eta proiektu hori euskararen inguruan eta ori, jendearen e, autua indartzeko Euskara zaritzeko eta Euskara erabiltzeko eta euskaraz bizitzeko azken finean. Ba, izan ere, bueno, azken urteetan eh, lanketa bat aurra eraman duzu, hain eh? zuzen ere, ba, Euskaren erabillera eta naikari hori ere bultzatzearen eh, urruinan bertan, ez daki gaur egun eh, bilana egiten duzu, azken urteetako lanak izan du edo. Bai, eragina, eragina badu, segur, adibidez, erigira mintza praktikak egiten, maktsukan, ostegun ero, diende eh, berriak gubiltzen zaigu, biskanaka, biskanaka gira egiten, erogiko etxarekin jemana nahiko zaila dugu, baina aseatzen gira duguna egiten ba, ba euskarak presentzia albezain bat ukateko mm, Euskarak, e, Euskarak eta herriari bizi amateko ere, ez? Eri bai, ebatea. bai, dena bai mm -hmm. Ongi da, hain zuzen ere, horren karietara larun baterako zer prestatu duzu izan ere, ba, goizeko amarretan hasi eta beno, ba, goizeko ordu txikiak e, bitartean horri izan entzalete pilotalekuan, fronta hurian fronta hurian, izango da eh, amaretan hasiko da txupinazo arekin eta elkartasun el el el el gartearen eh, jantzi azukarekin eh, ondutik eh, erribazkaria izango da peraso uraindik herregistroeko aukera da martxukan zeuden dira e, tiketak salgai. Mm, gogu, eh tiketak xalgai bai pa eta bostetan e, beraz jaatsaldeko bostetan e, amen amona joseparen abenturak antzerkia izango da aurrentzat eta era aurrentzat ere izango dira potokai bilaldiak eta bestalde jikirolak izango dira mm. ondoki ez trikitia eta zela partenaliak izango eto eta bukatzeko ba, konzertuak izango dira Irungo Pekotza United, eh, Usur Bilgo Fluxpin eta DJ Iker mm, Ongi da, joko ba, du konzertuak Adingu zietarako bai. jarduera kantoratu bitzuzu Azken batean eh, ba, familia egun pasa edo eginan izateko ez? Familian edo lagun artean ere bai konzertuetan, Herri bazkarian ere mm -hmm, Ongi da, e, aipatu zu Herri bazkaria ez dakit pilotalekoan behartan egin emu zuen, edo Bai, dena bai? bai, de izango da pilotalekoan mm -hmm. Ongi da, eta txartelak eskuratzeko? Ba, hori e e Mark Txukara joan daiteke erostera, edo deitu daiteke mm. nemozu, ba, ori, don, bota, bota 0-6, iru-6 sortzi bi lau bat, behatzi makira hongira eh lana un día eskatzen doa guztiak antolatzea bai, bai, edo, baten, ze, pentsatu, ez dela bestera, e, da ez da algún bestera eh ez antolatua ez ez ez ustande eh? na ez, ez, ez. Bai, bai, du, dugula ta oktendu dugu go osatuena edo kontzertuekin eta ba, espero hongi aterako dela eta hongira ez, ez ez si este bizkate antolaketa edo bai. Bagira ba, talde bat e, aurten gazte berriekin, eta e, 6 zazpi bat pertsona eta gero inguruan baitugu elkarteguziak ba, elkartasuna egikirolekoak e, saratik eludira potiokekin e, itzuek egiteko uh -huh. eta. Baina, e, eta Urruñako ikastola ere eta Ujuñako ikastola ere jo dugu e, eh, beti eta bakoitzak ere bere alea jarriko du ez batean hori da hai, hai. hori da kontua hori da eh orrezgaina bueno ba eguna edo egun txikia ospatu bai e, Urruña baina hortik goiti uda dator ezagite zeina asmo bitzu zuen ezagite alako e, dinamika horretan e, beste hitzordurik edo bai, ba, badu, segituko dugu dinamika horrekin euskarat biziteko autoa indartzen eta ere bo, Justo aipatzea gogo -go eta saio bat hasi dugula Nazio Mailan, Euskal Egean Euskarazekin. Mm. E, eta Lapurri Mailan egingo da gogo -go eta saio batko eta laizteag. E, Euskalaren inguruan eta zertan garen ikusteko eta noragoazen ikusteko. Mm. Beraz, horretan e, ibiliko gira ma, bereziki. Horki ba, eman godu, horren eh? Orre, berri. <laughs> bai. Gabi, mila esker. Baina, ba, mila esker zuen. Izan nuntza. Baina, jo.